Сонце виповзло з за обрію, а тоді вирішило не соромитися і зійти. Та знадобиться час, щоб повільне світло прокотилося сонним диском, гуртуючи поперед себе ніч, тож чорні тіні досі вкривали місто. Тіні взяли в облогу латаний барабан на філігранній вулиці, найвідомішу в місті таверну. Славилася вона передусім не пивом, яке було прозорим, мов супусоретинці, і смакувала, мов мурашина кислота, а клієнтурою. Подейкують, що коли довго сидіти в барабані, то чи не кожний відомий на диску герой встигне вкрасти вашого коня? Всередині досі було гамірно від балачок і задушливо від диму. Хоча господар уже заходився робити все те, що роблять господарі, коли час зачинятися. А саме гасив світло тут і там, заводив годинник, накривав крани ганчірками і, про всяк випадок, перевіряв, чи на місці булава з гвістками. Не було помітно, щоб відвідувачі звертали на все це хоч якусь увагу. Для більшості завсідників барабана, навіть булава з вістками, правила щонайбільше за натяк. Однак вони були достатньо спостережливими, аби почати перейматися через високого пана в темному плащі, який стовбичив біля шинквасу і потроху винищував весь асортимент закладу. Самотні наполегливі п'яниці зазвичай оточені духом цілковитої приватності, та цей пан буквально випромінював фатальну скорботу, яка, розгортаючись, витісняла з закладу інших пояків. Господаря це не засмучувало, адже пан у чорному затіяв дуже недешевий дослід. Будь-який заклад, де подають спиртне, має такі полиці, де вишиковуються липкі пляшки хитрої форми, в яких міститься не тільки який-небудь екзотичний напій, найчастіше зеленого чи синього кольорів, а й те, що зазвичай у пляшку так просто не запхнути, наприклад, гілки якихось рослин, цілі фрукти чи, в крайніх випадках, мертвих ящирок. Ніхто дестаменна не знає, нащо бармени тримають в закладах такі напої, адже більшість із них смакує переважно патокою, розведеною у живці чи навіть у шпигинарі. Є думка, що вони мріють про день, коли зійде з вулиць несподіваний гість і замовить чарочку абрикосової стежини серед м'ятих заростей, і наступного дня заклад потрапить на сторінки шанованого путівника. Незнайомець вирішив пити все підряд. А що в тій зеленій? Господар глянув на етикетку, «Написано, що бренді!» – невпевнено, – сказав він. «Пише, що виготовлено і розлито якимись там ченцями зі старовинним рецептом», – додав він. «Скуштую!» – господар зиркнув на рядок порожніх чарок, що вишикувалися на чинквасі. В деяких лишилися шматки фруктів, вишеньки на шпажках та паперові парасольки. «Ви впевнені, що вам недосить?» – перепитав він. Його трохи непокоїло, що обличчя незнайомця розгладіти не вдається. Чарка, на стінках якої загусали краплі напою, зникла десь у глибинах капюшона і повернулася порожньою. «Впевнений! А що оте жовте з осами всередині?» «Пише, що весняний лікар. Наливати?» «Так, а потім оте синє з золотими блискітками». «Е, старий плащ?» «Так, а тоді й другий ряд». «Котрий напій?» не Усі. Незнайомець стояв прямо. Чарки разом із містом, сиропами, лікерами і різноманітною рослинністю зникали під капюшоном одна за одною, ніби на конвеєрі. Ось воно й привалило, думав господар. Ось він стиль. Тепер уже точно заведу собі червону камзелю, горішки і корнішончики виставлятиму на шинквас, кілька люстер повішу на стіни, тирсу поміняю. Він взяв із крана просякнуту пивом ганчірку і завзято потершинквас, розмазуючи лікарні краплі в одну широку веселку від якоїсь з деревини злазив лак. Останній засідник нап'яв капелюх і покульгав на двір, щось мимраче собі підніс. «Не розумію, який сенс», – озвався незнайомець. Е, «Даруйте». «Що має статися?» «А ви скільки випили чарок?» «Сорок вісім». «Тоді будь-що», – сказав бармен. Оскільки він був не перший день за шинквасом, то знав, чого від нього чекають ті, хто п'є на самоті, до третіх півнів, а тому взявся натирати склянки і розпитувати. «Вас дружина з дому вигнала, так?» «Перепрошую!» «Гори заливайте!» «Не відчуваю горя!» «Ні, звісно, що ні, забудьте, я нічого не казав!» Ще трохи потер склянку. «Просто спала на думку, що коли поговорити з кимось, то стає легше!» Незнайомець трохи помовчав, ніби замислився, а тоді сказав. Ви хочете зі мною поговорити? Так, звісно, я вмію слухати. Зі мною ніхто ніколи не хотів говорити. Прикро це чути. На вечірки мене знаєте, теж не запрошують. О. Усі ненавидять мене, усі. Жодного друга не маю. Друзі, всім потрібні, це так, відповів бармен глибокодумно. Гадаю, так? Гадаю, я міг би з тією зеленою пляшкою здружитися. Господар посунув у бік незнайомця зелену восьмигранну пляшку. Смерть взяв її, нахилив над чаркою, рідина подзюркотіла стінкою. Напилися, що я думаю, так? Я обслуговую тих, хто може рівно стояти на рахунок три, відповів господар. І правильно! Та я... Незнайомець затнувся і завмер. Пафосно піднісши вказівний палець. Про що я казав? Ви казали, що вам здається, що ви напилися. А, так. Але можу притрезити, коли схочу. Це експеримент. Я зараз хотів поекспериментувати з тим опільсиновим бренді. Господар зітхнув і глянув на годинник. Безсумнівно, він робив непогану касу, особливо коли зважити, що незнайомець не помічав, як він накручує ціну чи не додає решти. То було вже пізно вночі. Точніше, було вже так пізно, що аж рано. Було іще дещо підозріло в цьому самотньому клієнтові. Зазвичай, відвідувачі латаного барабана пили так, ніби завтра не настане. А оце вперше в господаря було відчуття, що воно не настане насправді. То про що я? Чого мені чекати? «На що сподіватися? Який в цьому сенс? На що це все?» «Не скажу, бо не знаю, друже, Та вам, певне, полегшає, коли добре проспитеся». «Просплюсь? Та я ніколи не сплю. Я, як це кажуть, ходяча притча в оязицях». «Спати всім треба. Навіть мені», – натікнув господар. «Усі вони ненавидять мене, коли хочете знати». Так, ви вже казали. Та вже чверть по другій. Незнайомець хитко розвернувся і оглянув приміщення. Нема нікого, тільки я і ви. Господар підняв за і вийшов з заштанкваса, аби допомогти незнайомцю злізти зі стільця. В мене жодного друга нема, навіть коти з мене клять. З-під плаща вислизнула рука і ухопила із шанквасу пляшку мухоморного лікеру перш ніж господар устиг підвести власника руки, до дверей. Господаря непокоїло питання, як такий худий чолов'яга може бути настільки важким. «Я ж казав, що можу не бути п'яним. Чому людям подобається бути п'яними? Це така розвага?» «Це допомагає їм забути про життя, старий друже. Ану сюди, обипіріться, доки я двері відчиняю». «Забути про життя! ха ха, -ха! «Ви приходьте, коли схочете, гаразд?» «Ви справді хотіли би побачитися зі мною ще?» Господар озирнувся на шенквас, де лежала кубка золотих монет. Дивний клієнт, але платить щедро. Ще й поводиться тихо, такий навряд комусь зашкодить. «О, так!» – відповів він, вивівши гостя на вулицю і забравши пляшку одним вправним рухом. «Ви завжди бажаний гість!» «Це найприємніше з усього!» Двері грюкнули, і решти речення господар не почув. Ізабел сіла на ліжку. В двері знову постукали обережно і тривожно. Вона натягнула ковдру до підборіддя. Хто там? прошепотіла вона. Це я, Морд, просичала крізь двері. Будь ласка, дозволь зайти. Зажди. Ізабел заходилася панічно шукати сірники на приліжковому столику, скинула пляшечку туалетної води і коробку цукерок, в якій лишилося переважно обгортки. Запаливши свічку, вона посунула її так, щоб освітлення справляло враження якнайдужче, І поправила сорочку, щоб менше прикривала, а тоді й сказала. «Не замкнено». Морт, пропахлий кіньми морозом, і помияном, ввалився в кімнату. «Маю надію», – лукаво промовила Ізабел, – «що ти сюди вломився не для того, щоб скористатися своїми привилеями у цій господі». Морт озирнувся. Ізабел виявилася палкою-шанувальницею рюшиків. Здавалося, що навіть туалетний столик вбраний у нижню спідницю. В цілому кімната була радше вбілизненою, ніж умибльованою. Слухай, у мене на цієї ігри немає часу. Бери свічку і ходімо в бібліотеку. І небесами тебе заклинаю, вдягни щось пристойне, ти ж із сорочки випадаєш. Ізабел опустила очі, а тоді різко задерла носа. Що ж? Морт визирнув з-за дверей і додав, перш ніж зникнути. Це питання життя і смерті. Ізабел дивилася, як двері скрипнули і зачинилися за ним. На дверях із внутрішнього боку висіла синя домашня сукня з китицями, яку смерть вигадав для неї в подарунок до минулої ночі гуляння кабанів і яку вона не наважувалася викинути геть, незважаючи на замалий розмір і кролика на кишенці. Зрештою, вона звісила ноги з ліжка, вдягнула принизливу сукню і полопотіла в коридор. Там на неї чекав морт. Батько нас не почує? Він ще не повернувся. Ходімо. Звідки ти знаєш? Тут усе по-іншому, коли він вдома. Різниця така приблизно, як між кожухом, в який хтось вбраний, і кожухом, який висить на вішаку. Ти не помічала? Що таке важливе ти надумав? Морт відчинив двері бібліотеки. Їх обдало гарячим сухим повітрям, завіси непривітно скрипнули. Надумав порятувати життя однієї людини. Принцеси, точніше. Ізабел ураз зацікавилася. Справжньої принцеси? Такої, яка горошину відчує крізь десяток порін. Горошинку? Морт відчув, як однією турботою зробилося менше. А, так, я був певен, що Альберт щось наплутав. Ти в неї закоханий? Морт завмер серед полиць, немов скам'яніли. Було чути тихеньке скрикотання самописних сторінок під політурками. Важко сказати, а скидається на те. Ти трохи нервовий. А що вона до тебе відчуває? Не знаю. Ага, сказала Ізабел так, наче була в цій сфері фахівцем. Кохання без взаємності найгірше. Хоча, мабуть, іти і пити отруту, щоб скоротити собі через це віку, не варто, мудре заважила вона. То нащо ми сюди прийшли? Хочеш знайти її книгу, щоб дізнатися, чи вийде вона за тебе? Я читав, і вона мертва, відрізав Морд. Але тільки в книзі. Насправді вона не мертва. Добре, бо інакше це була б якась некромантія. То що ми шукаємо? Біографію Альберта. Нащо? Непевно, що вона у нього є, в усіх є. «Ну, він не любить, коли про особисто розпитують. Я раз шукала його книгу, та не знайшла. Але Альберт сам по собі не такий, вже і цікавий. Нащо він тобі?» Ізабела запалила двійко свічок від своєї, і по полицях затанцювали тіні. «Мені потрібен могутній чародій, і я вважаю, що Альберт таким є». «Альберт? Серйозно?» «Так, тільки шукати треба Альберто Маліча. Гадаю йому тисячі дві років, не менше». «Альбертові?» «Так, Альбертові». «Але він чарівничого капелюха ніколи не вдягає», – сказала Ізабел підозріливо. «Загубив. Крім того, капелюх не обов'язковий. Звідки почнемо?» «Ну, коли ти так певен, почнемо зі сховища. Там батько тримає застарілу біографію, яким понад 500 років. Це там». Ізабел повела морта між шепетливих полиць до дверей у темному тупику. Двері несило силу причинилися, і Стогін завіз луною пронісся по бібліотеці. Морт уявив, як усі книжки враз зупинилися, щоб прислухатися до цього стогану. За дверима були сходи, що вели в Оксамитовий морок. Всюди були поветиння і пил, а повітря пахло так, ніби його тисячі років тримали, замкненим у піраміді. – Сюди не часто ходять, – сказала Ізабел. – Я покажу дорогу. Морт відчував, що мусить якось віддячити. – Маю сказати, ти в нас молоток. – Тобто тверда, важка і проста? А ти вмієш догодити дівчині, хлопче. Морте, Механічно виправив Морт. У сховищі було тихо й темно, мов, у підземній печері. Стележі стояли так тісно, що між них заледве проходила одна людина, і були такі височені, що свічкове світло не сягало верхніх полиць. Та наймоторошніше було те, що вони мовчали. Життя персонажів добігли кінця, і біографії їхні спали. Та Мортові здавалося, що сплять вони, мов, коти, одним оком. Вони чатували. «Я раз ходила сюди», – прошепотіла Ізабель. Якщо досить довго йти між стележів, книжки скінчаться, і далі будуть самі глині таблички, камінні брили і шкури тварин. А всіх персонажів звати Уг чи Зог. Тиша була майже намацельно. Ідучи гарячими мовчазними проходами між стележів, Морд відчув, як книжки за ними спостерігають. Тут були всі, хто коли небудь жив на світі, аж від перших людей, що їх виліпили з глини чи чого там самі боги. Книжки спостерігали не зневажливо, радше їм було цікаво, що він тут забув. «А що після угів і зогів? Ти бачила?» – прошепотів він. «Багатьом цікаво було б дізнатися, що там». «Я злякалася. Це дуже далеко, а я не мала стільки свічок». «Шкода!» – Ізабел спинилася так різко, що Морт врізався в неї. «Це має бути десь тут. І що тепер?» Морт примружився на вилинялі корінці біографії. «Тут жодного порядку!» – простогнав він. Вони розглянулися навколо. Зайшли в сусідні проходи, навмання витягнули з найнижчих полиць кілька випадкових книжок, здійнявши хмари пилу. «Дурна затія», – сказав Морт зрештою. «Тут мільйони життів. Імовірність знайти потрібне менше за...» Ізабел затулила йому рот. «Слухай!» Морт щось промовив крізь її пальця, а тоді зрозумів. Напружив слух у спробі розчути щось, крім важкого гудіння повної тиші. І раптом упіймав його. Ледь чутний, дражливий шорхіт. Десь дуже-дуже високо вгорі, у непролазній темряві між верхівок сталежів досі писалося чиєсь життя. Широко розплющивши очі, вони перезернулися. Ізабел промовила. «Ми проходили поздрабину трохи раніше, так, на колесах». Коліщатка скріпіли, коли морд посував драбину до потрібного місця. Верхівка драбини посувалася так само, ніби теж котилася жолобом десь у горішній темряві. «Гаразд!» сказав він. «Дай свічку і...» «Куди свічка, туди і я!» рішуче сказала Ізабел. «Зупинись тут і посувай драбину, коли я казатиму, і не сперечайся!» «Там на горі може бути небезпечно!» галантно завважив Морд. «Тут унизу може бути небезпечно!» відповіла Ізабел. «Тому я полізу драбиною в гору і візьму свічку з собою. Дякую за розуміння!» Вона стала на перший щабель, і от уже невдовзі перетворилася на рюшасту тінь, оточену ореолом свічкового світла що віддаляючись, зменшувалася. Морт притримував драбину і щасилено думав про нависля над ним безліч життів. Зрідка краплини воску спадали метеорами звідкись згори і льопалися на підлогу поряд із ним, утворюючи кратери у товщість столітнього пилу. Ізабел перетворилася на хмарку світла в височині, і кожен її крок передавався йому драбиною. А тоді до нього долетіли її слова, моторошні під вагою навколишньої тиші. «Морта, я знайшла!» Добре, неси вниз. Морте, твоя була правда. Чудово, дякую, спускайся з книгою. Так, Морте, але з котрою? Не дуркуй, тієї свічки ненадовго вистачить. Морте? Що? Морте, тут ціла полиця. Настав світанок. Та пора з між ніччю і днем, котра поправу належала тільки Мартинам у морпоргських доках, припливу, що надходив річкою, і теплому поправному вітерцю, який додавав до міського смороду весняну нотку. Смерть сидів на швартовій тумбі і дивився на море. Він вирішив не бути п'яним. Від цього боліла голова. Перепробувавши риболовлю, танці, азартні ігри і пияцтво, буцімто найбільше з людських задоволень, він не бачив сенсу. Їжею він був задоволений, як і всі, він любив попоїсти. Жодне інше задоволення для плоті його не приваблювало. Точніше приваблювало, однак для тих інших задоволень потрібна була власне плоть, і він не знав, як отримувати їх, не вдаючись до значної фізичної перебудови, а вдаватися до неї він наміру не мав. Крім того, він помітив, що з віком люди потроху відмовляються від тих задоволень, а це означає, що не такі вже вони і важливі. Смерть доходив висновку, що ніколи в житті не зрозуміє людей. Бруківка парувала під сонячними променями, і смерть відчував той легенький весняний лоскіт, який збурює соки в стовбурах столітніх дерев і не димає тими соками бруньки. Мартини кружляли довкола і пірнали в воду попереду. Одного кіт, що відживав восьме життя і останнє відведене йому вухо, виліз із укриття під купою рибних ящиків, потягнувся, позіхнув і потерся обсмертені ноги. Морський бриз пробивався крізь легендарний анкморпоргський сморід і доносив запахи прянощів і свіжого хліба. Смерть дивувався сам собі. Цьому непотребному відчуттю. Життя робило його щасливим, і бути смертю якось не хотілося. «Це точно якась хвороба», – сказав він собі. Морт примостився на драбині поряд із Ізабел. Драбина була хитка, але наче трималася. Висота уже не лякала його. Все, що було нижче, ховалося в густій чорноті. Кілька перших томів Альбертової біографії розвалювалися в руках. Морд взяв один навмання, відчув, як драбина тремтить від його рухів, розгорнув книгу десь посередині. Посвіти сюди», – попрохав він. «Може щось розібрати?» «Трохи можу». І розкрив долоню свою, та бентежно було йому, поза як усякому чоловікові суждено відійти і в вирій із смертю. І присягнувся гординою гнаний, тоді без смертя здобути. Отак, мовив він до чародіїв юних, вберемося, ми в одіж богів. Та дня наступного, що на дощ був щедрим, Альберто... Там по-старовинному пишуть, сказав Морт. Тоді по-простому не писали. Гляньмо, що там в останньому. Це такий був Альберт. Морт навіть натрапив на кілька згадок про смажений хліб. Цікаво, що він зараз робить, сказала Ізабел. А дайш варто. Це трохи як підглядання. То й що, злякався? Ну, гаразд. Він гортав аркуші, доки не дійшов до чистих, а тоді відгортав трохи назад до сторінки, де саме писалася історія Альбертового життя. І то несподівано бадьоро, якщо зважити на пізню пору. В більшості біографій не пишуть про сон, хіба тільки коли сновидіння особливо яскраві. «Ти світий так, щоб книжку не заляпити. Не хочу йому життя засмальцовувати». «Чом би і ні, він же рок полюбляє!» «Не хохочі так, бо обоє звалимося! Так, що тут у нас?» «Він прокрадався темними рядами сховища», – читала Ізабел, рухаючись до далекого тьмяного вогника високо вгорі. «Вишукують», – думав він собі, – «підглядають за тим, що немає до них стосунку, чортинята малі». «Морте, він…» – «Помовч, я читаю!» «Невдовзі покладе цьому край!» Альберт безшумно підкрався до драбини, плюнув на долоні і вже замахнувся штовхати. Господар ніколи не дізнається. Він останнім часом поводиться дивно і винний у цьому хлопчина і... Морд зустрівся поглядами із нажаханою Ізабел. Та забрала в Морта книгу, відвела її на відстань випростаної руки, доси дивлячись Мортові в очі, і відпустила. Морд дивився, як її губи мовчки рухаються, і усвідомив, що він також рахує пошипки. «Чотири». Щось глухо гупнуло, почувся притишений зойк і запала тиша. «Як гадаєш, ти його вбила?» – запитав Морт трохи згодом. «Де, тут? І взагалі я щось не почула від тебе кращої ідеї». «Ну так, але він усе-таки літня людина». «Ні, не літня», – відрізала Ізабел, лізучи драбиною вниз. «Дві тисячі років не жарти». «Шістдесят сім і крапка». «У книжках сказано». «Казала вже, час тут надіє». «Тут не справжній час. Ти мене слухаєш взагалі, хлопче?» «Морте!» – випервив Морт, «І припини мені на пальці ставати. Я швидше не можу». «Пробач». «І не будь таким боягузом. Ти хоч уявляєш, як тут нудно?» «Мабуть, ні», – сказав Морт із щирою надією в голосі додав. «Про нудьгу я чув, та якось не випадало спробувати». «Жахлива штука». «Коли вже на те пішло, хвилювання теж не мед». «Будь що краще за все це». Знизу почувся Стогін і потік проклять. Ізабел придивилася до мороку. Очевидно, прокльонні м'язи я йому не пошкодила, сказала вона. Гадаю, такі слова мені чути не пасує, це шкідливо для моралі. Альберт сидів на підлозі під сталажем, бурмотів і розтирав забиту руку. Не варто здіймати стільки шуму, сухо сказала Ізабел. Нічого вам не зробилося, батько тут такого не дозволяє. Нащо ну, було так зі мною? стогнав Альберт. Я нікому не хотів зашкодити. «Ви нас хотіли скинути з драбини», – сказав Морт, допомагаючи старому підвестися. «Я про це прочитав. Дивно, що ви до магії не вдалися». Альберт розлючено витріщався на нього. «То ви дізналися, чи не так?» – тихо сказав він. «Ох, і щастечко ж для вас! Не маєте ви права винюхувати!» Він на силу підвівся, скинув із себе Мортові руки і покульгав до виходу між мовчазних полиць. «Ні, заждіть», – сказав Морт. «Нам ваша допомога потрібна». «А, ну, звісно», – кинув Альберт через плече. «Це ж так розумно. Гадаєте, можна піти, понишпарити, порозвідувати про чуже життя, а потім прийти і вимагати допомоги?» «Я просто хотів дізнатися, чи ви – це справді ви», – пояснював на ходу Морд. «Я – це я, і так в усіх. Але якщо ви не допоможете, станеться дещо страшне. Є одна принцеса, і вона...» «Страшне трапляється весь час, хлопче! Морте, і не варто сподіватися, що я чимось тут зараджу!» «Але ж ви були наймогутнішим!» – Альберт спинився на хвильку, але не озирнувся. «Був наймогутнішим, був. І не намагайтеся мене улестити, я не улещуваний!» «Та навіть пам'ятники вам ставили!» – сказав Морт, намагаючись не позіхати. «Тоді люди дурніші, ніж я вважав!» Альберт дійшов до сходів, що вели до бібліотеки, піднявся ними і зупинився. Світло від свічок позаду окреслювало його постать. «Тобто ви й не допоможете? Навіть коли б могли б?» «Ви подивіться на нього!» – гаркнув Альберт. «Не має сенсу достукуватися до мого доброго нутра крізь оцей панцир, тим паче, що нутро в мене теж броньоване не в року!» Він так протопотів бібліотечною підлогою, ніби вона йому завинила і грюкнув дверима. «Отакої!» сказав Морт розгублено. А чого ти хотів? різко спитала Ізабел. Йому давно вже начхати на всіх, крім батька. Та мені здалося, що він допоміг би, якби я мав змогу пояснити докладніше, сказав Морт і похнюпився. Енергійність, яка тримала його на ногах, дотепер, випарувалася, і голова зробилася ніби свинцева. Ти знаєш, що він був славетним магом? Це ні про що не каже. Чарівники не обов'язково приємні й добрі. Не варто лізти до чарівників, читала я колись, бо відмови ранять. Ізабел підступила до морта ближче і трохи заклопотано глянула йому в очі. Вигляд у тебе ніби вчорашньої їжі. Все гаразд, нерозбірливо пробурмотів морт, важко ступаючи сходами, що вели до шурхотливих бібліотечних столежів. Не все тобі виспатися добре, хлопче. Морт. пробурмотів морт. Він відчув, як Ізабел вклала його в руку собі на плече. Стіни поволі пливли повз нього, і навіть звуки власного голосу здавалися йому далекими. А ще він питає від самого себе, а ще він мріяв, як вляжеться на рівні камінній підлозі просто зараз і спатиме до віку. Скоро повернеться смерть, казав він собі, відчуваючи, як його слухняне тіло напівведуть, напівнесуть коридорами. Немає ради на все це. Треба зізнатися смерті. Не така вже він і злюща скелетина. Треба просто добрати слова і все пояснити, а тоді можна було б нарешті заспокоїтися і поспати.